Павло Загребельний, Роксолана, Роман Видавництво «Дніпро», Київ, 1983 рік Читає Галина Долгозвяга Книга перша «Вознесіння» Море Обіле каміння Серце посічу Павло Тичина Назвали його чорним Бо чорна доля І чорні душі на ньому І діла теж чорні ніз, Чорне море На чорному морі На білому камені Ясненький сокіл жалібно хвилить, проквиляє, смутно себе має на Чорне море спильно поглядає, що на чорному морю недобриться починає, що на небі усі звізди потьмарило, половину місяця в хмари вступило, а й знизу буйний вітер повіває, а по Чорному морю супротивна хвиля вставає. Не вставала злоспротивна хвиля проти турецької кадриги. Море було тихе. Вітер починався щодня по заході сонця. Дув цілу ніч з берега, але вода лиш злегка брижилася від нього. На ранок залягала мертво на водах і в повітрі. Лиш по обіді війне свіжий вітерець. Повертає за сонцем, мов би, женеться за ним – і вмирає надвечір разом із сонцем. Кадрига скрадалася уздовж берега, не відважуючись пускатися на широкий простір цього переповненого водою великих славянських рік моря, непроглядного в глибинах, таємничо неприступного, чорного як шайтан. Караденіз. Три вітрила, одне червоне, два зелені, Ледь напиналися. Кадригу гнали вперед своїми веслами галерники, на 26 лавках по чотири гребці, голі до пояса, бритоголові, забиті в кайдани, прикуті до товстелезного ланцюга, що лежав змійовим валом уздовж дна кадриги ні випростатися, ні змінити місце. Спали і їли позмінно на своїх лавицях. Хвилі били в них, сонце пекло, вітер рвав тіло, підзаливав заливав очі. Уздовж помосту, прокладеного над галерниками, бігав з Канчуком Євнух Потурнак, ключник, схожий на старого вола Євнух, наділений силою теж ледве неволячою. У високій чалмі, в розхристаному шовковому халаті, тряс жирними грудьми, кричав, аж пінився, підганяв грибців. А вони самі, за кожним помахом весел, мов би кидаючи в прокляту воду не лише весла, а й усю свою силу, видихали з себе дико, ненависно. Гик-рик, гик-рик. Хоча й би синіє море розіграло, хоча й би турецький корабель розірвало. На домені кормі напнуто від сонця і негоди прихисток і смугасто білого синім єгипетського полотна. Старий сіна Мага, страждаючи від хворощів, втомлено споглядає шістьох вродливих чорнооких молодих жінок, скованих докупи за шиї. Всіх їх заполонено, викрадено, удвох одібрано цицькових дитяток, усіх продано. На невільничому торзі в кафі Майже нагих кинуто на кадригу Хай свіжий вітер каради нізу Золотить їхні молоді вабливі тіла Скуто залізом Щоб порятувати одвіччою І від нечистивих спроб Заподіяти собі смерть у хвилях Кадрига скрадається понад берегами Береться далі й далі на південь до благословенних земель Анатолії, до Богазічі Босфору, до священного Стамбула,